i que, tot i el seu domini de l'aire encara dependra de moltes coses abans de poder salvar el Però jo estic segura que l'Ang pot salvar el món. A l'últim mestre de l'aire. Guiberu, episodi 14, l'andavina. Ai, a sobre ens vacila. Aquest l'haig de fer per dinar. Ei, on és el fill de pescat? Ai, em pensava que no el necessitaves. Ostres, l'has embullat tu. Embullat no, l'he trenat. T'he fet un culleret, Catara. Com que vas perdre aquell que portaves. Gràcies, Anc. M'encanta. Perfecte. Potser el lloc de salvar el món et podries dedicar a fer de joller, ara. Potser podria fer les dues coses. Prou de vacilar-me! Què? Com no estic? Oh. Què vols dir, amb el collaret o en general? Ai, què dic, que estàs molt bé. Ostres, can Socrat! Que t'has enamorat, potser? Uh! Home, jo... Deixa-la en pau, Soka. L'Anca és un bon amic i prou. I un amic molt dolç, igual que Momo. Mm. Gràcies. <ríe> Quin dia més maco que fa, eh? Faci soroll, que l'espantarà! No! Facis el mort i perdrà l'interès! Ui! M'ha de poc! <ríe> Corri cap avall i enfilis a un arbre! No! Cop de puny al bec! Corri fent zigzagues! No cal! No em passarà res! M'ha tingut sort que érem aquí, eh? Gràcies, però tot estava molt i molt controlat. No calia que patíssiu. La tia Boo va predir que el viatge aniria molt bé. La tia què? No, la tia Boo. Ella és l'endevina del meu poble. Està molt bé saber el teu futur. Sí, ja m'ho imagino. I per això estava tan tranquil. Però si era una mala predicció d'anar-li bé res. Estava a punt de morir. Però me n'he salvat. Adéu, que vagi bé. Ah, sí, la Tia Bu em va dir que si trobava algú pel camí, li donés això. Hauríem d'anar a veure la Tia Bu perquè ens llegís el futur. Seria divertit. Sí, home. això és una entabanada. Mira que bé. Un parell. Ho veieu? No vol dir res. És una casualitat que plogui. Ah, sí? I també és casualitat que et mullis. <susurra> ai, ai, ai, ai, ai, ai. Mm. Era fàcil predir que plauria. Si el cel ha estat tapat tot el dia. Si admets que t'has equivocat, et deixem venir sota el paraigua. Mira, ara el prediré jo, el futur. Continuarà plovent! Ho veus? No és un do que té tothom, es veu. Bú. Ei, hola, guapo! Hola. Voleu que us porti una mica de te i unes pastetes de mongeta de la tia Abú? Jo tastaré les pastes Un momentet. I tu com et dius, Ang? Acaba com Meng. I també tens les orelles força grosses, oi? Pot ser. No siguis modest, les tens enormes. Estic encantada de conèixer-te, Ang. De debò. Mm. Igualment. No sé què hi fem, en aquesta casa de bojos. Prova de ser més obert, Soka. Hi ha coses en aquest món que no tenen explicació. No t'agradarà saber coses del teu futur? El que m'agradarà és que em portin pastetes. Saps què, Mec? La tia Boo m'ha dit que coneixeria l'amor de la meva vida. I que em donarà un i lliripanda únic al món. Això sí que és molt romàntic. No sé si l'amor de la meva vida em regalarà una flor exàtica amb mi. A veure si tens sort. <laughs> la Tia Bu va predir que et casaries amb un noi orellut, tu? Oh! Oh! Que vagi de gust. Benvingut, joves viatgers. A qui li toca ara? No tingueu por, va. Potser que entri jo. Ei, estan força bé. No, ara no, gràcies. Mm -hmm. I tu... Què creus que li deu explicar? Pots comptar, coses avorrides. De l'amor, amb qui es casarà, quants fills tindrà? Sí, rotllos així, oi? A veure si trobo un lavabo. Mmm! Tens les mans molt fines. Em poses crema, oi? Sí. Tinc una al·lusió del gas de mar que va molt bé. Si em vol, n'hi puc donar. Què hi veu res d'interessant, a la línia de l'amor? Veig una relació molt romàntica. L'home amb qui et casaràs? Expliqui, expliqui! Veig que és un mestre molt poderós. Diria que ja l'has trobat, oi? Sí, quan era allà. No cal que m'expliquis. expliquis. Qui va ara? Vinga, va, matem-ho d'un cop. El teu futur és plena lluita i patiments. I la majoria són autoinfligits. Però si ni m'ha mirat les mans ni res. No, no em cal pas. Ho dus escrit a la cara. Tu, noi, vine amb mi. Aquest mètode per predir el futur és el més fiable. Els ossos no fallen mai. Endavant, agafen un. I ara llença'l al foc. L'escalfor els esbocina i on llegeixo els trossos per endevinar el destí. Ui, aquest peta fort. No havia vist mai això. Mare meva! Aquest és el teu destí! Això és increïble! Has de saber que participaràs en una gran batalla! Un enfrontament entre les forces del bé i del mal! I el resultat d'aquesta batalla determinarà el destí de tot el món! Sí, sí, això ja ho sé, però no hi diu res de cap noia. Una noia? vol saber la teva vida amorosa? Sí. Perdona, però no n'he vist res d'això. Ah, oh, sí, mira, m'he deixat aquest d'aquí. Aviam què diu? Diu que confís en el teu cor i acabaràs amb la persona que estimes. De veritat? Gràcies, tia Buu. Ja heu vist que això de les prediccions del futur són una engalipada de les grosses. Això ho dius perquè t'ha dit que seràs infeliç tota la vida. Si aquella dona està sonada! La meva vida serà tranquil·la, feliç i alegre! Ai! Això no demostrà res de res. A mi m'ha agradat el que m'ha predit. I hi ha certes coses que m'aniran molt bé. I tant que sí. Per què? Què t'ha dit a tu? Coses? Ja ho sabràs. Què hi passa, al cel? Estem esperant que surti la tia Bú i llegeixi els núvols per predir el futur de tot el poble. Aquell sembla un conillet petit i pelut. Val més que no sigui cap conillet. Els núvols que semblen conillets anuncien mort i destrucció. Però vostè sap el que diu, bon home? Quan llegeixi els núvols ens dirà si el món macapo continuarà dormit o si entrarà en erupció. Abans teníem la tradició d'anar un cop l'any fins a dalt de tot del volcà per comprovar-ho nosaltres mateixos. Però des que la tia Boo va venir a viure al nostre poble, ara fa 20 anys, vam deixar estar la tradició. Però com pot ser que us jugueu la vida fent cas de les supersticions d'una sonada? Ja ve! <ríe> Miram! Oi que sembla una flor, aquell núvol d'allà? Eh... Uh... Sí, potser sí. Ei, Catara, oi que sembla una flor, aquell núvol de Xxxt! Núvol en forma de fletxa. Aquest any hi haurà bona producció i bona collita. Quina bona notícia! I el núvol en forma de lluna ondulada. Aviam... Aquest serà un bon any pels bessons. Visca! Visca! I també hi ha un cúmulus amb una coeta arrissada, al final. Vol dir que aquest any el volcà tampoc no destruirà el nostre poble. Visca! Ara que tinc aquí, m'agradaria dir-te una cosa. Gràcies! Que m'agrades més del normal. Deixem córrer. ni que la molesti una altra vegada. No, digues. És sobre l'home amb qui m'haig de casar, que sap si és guapo i que és alt. El... Ah. Vols que torni a llegir el futur? Sí, plau. Com pot ser que siguin tots tan rucs? Algú els hauria de fer entrar en raó. Jo els veig molt contents. Però per quant de temps? Jo penso demostrar que la tia vol dir ovejanades. Ei, hey, tu! Porta sabates vermelles perquè t'ho ha dit la tia Bu. Sí, va dir que el dia que trobaria el meu amor, duria sabates vermelles. Sí, ja. I quantes vegades te les has posat, dis de les hores? Cada dia. Llavors, és evident que es farà realitat! De debò? N'estàs segur? Ah, oh, que feliç que sóc! <simplement..." ríe> I llavors, naixerà al tercer net abans que t'arribi la mort tranquil·lament mentre dorms. Et sembla que ja tens prou informació? Ostres! Gràcies, Tia Bu! Un moment, una altra cosa. Farà fred demà? a Què m'he de posar? Vols que et llegeixi el futur per saber això? M'és igual el que et va dir la Tia Bu fa temps! De ton en tantes de rentar! Uh, uh, uh, uh. Ei, sóc a... Tu, en noies, ja en tens una mica, oi? En noies? Has trucat a la porta correcta. En et puc ajudar, nano? És que hi ha una noia que... Em sembla que ja sé qui és. Ah, sí? I a tu sembla bé? I tant que sí. I si et dic la veritat, he captat vibracions que tant que també li agrades. Ah, sí? I tant que sí. Està boja per tu. L'únic que has de fer és no cagar-la. Però com puc fer-ho? El primer error que cometeu els paios com tu és que sou massa amables. Sou massa amable? Sí. I si vols que mantingui l'interès per tu, t'has de fer el desmenjat, com si se te'n tot el que fa. Bé, ho provaré. Ang, he pensat que... Fins després. Oh. Ostres, ho fa de conya. Pots anar tranquil·la si portes bufanda. Vinga, adéu. Molt bé, gràcies. Una altra cosa. Està bé, va. Què vols? Demà, per esmorzar, que és millor? Que mengi un mango o una papaya. Papaya. Oh, no m'agraden les papalles. Ei, hola, Catara. No t'havia vist. Hola. Ves, ves. Jo també tinc feina. <susurra> oh. Una papaya, sisplau. Una... papaya, eh? Sí. Que en vols un tros? M'és igual. A mi el menjar no em diu res. Ah, molt bé. Ja ens veurem. Potser no fa per mi, això. Oh! Mira, panda! Ho has vist, això? Mm. Perdona, on puc trobar una altra flor d'aquestes? Però com m'he pogut deixar arrossegar fins aquí dalt per una estúpida flor? No és una flor qualsevol. És un lliripanda. I he vist com funciona. És tot un èxit. Regar la flor està bé, un cop ets casat. Però en aquest període previ és imprescindible que et facis el desmenjat. Però el meu cor diu que vagi a buscar la flor. La tia Boob ha dit que confies en el meu cor i acabaria amb qui estimo. Què? No fotis que et creus tot el que diu. Home, de moment no s'ha equivocat, no? Per què s'hauria d'equivocar amb mi? Mira! Són allà! Oh. Ostres, no! Sí que s'ha equivocat. Gen pensa que no us passarà res. Els hem d'avisar. Un caminant no serà a temps. Agafa't. Uah! Hola, Catara. Saps que ara no em deixen ni entrar? Amb el negoci que li ha portat. Però si no cobra ningú. Ja, però és igual. Hi ha coses més preocupants. La Tia Boo s'ha equivocat sobre l'erupció del volcà. Mira, ja m'ho has dit mil vegades, que no te la creus, però si no m'ho demostres, no canviaré. Ostres, no! M Escolteu tots! El volcà entra en erupció! La Tia Bús s'ha equivocat! Sí, és clar. Ja us sabem, que tu no te la creus. Senyor Toca de peus a terra. Si no el voleu escoltar a ell, escolteu-me a mi. M'encantaria creure en les prediccions de la Tia Boo, com vosaltres, però ells dos han vist la amb els seus propis ulls. Sí, i jo he sentit la Tia Boo amb les meves pròpies orelles. Sisplau, escolteu-nos! Aquí correu perill! Hem de marxar ara mateix! No podem refiar-nos de la predicció de la Tia Boo! Heu d'actuar per salvar la vida! Mireu! Això no us sembla prou prova? Em pot explicar per què plou la teva ciència? Sí! I tant, Capat! No fan cas dels consells. Però fan cas a la Tia Bú. Sí, aquest és el problema. Doncs sí, i ja tenim la solució. Actuarem per canviar el nostre destí. Primer necessito que la Tia Bú em deixi el seu llibre de núvols. No volem que en senti ningú. Ah! Ah, ah, ah, ah, no t'havia vist, men. No t'agrado gens, oi jo? I és clar que m'agrades. Però no com m'agrades tu a mi. Ah, així potser no. Bé, és igual. Però és molt dur quan t'agrada algú... que l'altra persona no senti el mateix. No cal que juris. És molt guapa, ella. Qui? La noia de la tribu de l'aigua. Entenc que t'agradi tant. És dolça, domina l'aigua i els seus cabells semblen la mar de suaus, també. No pateixis. Segur que també coneixeràs un noi que s'enamorarà perdudament de tu. Gràcies. Espera, que no vols això? Però com ho saps? T'he estat mitja espiant. Ah, gràcies. Vull dir... Els núvols són aigua i aire. O sigui que entre tu i jo hauríem de poder crear-ne de la forma que vulguem. Ja ho tinc! El símbol de la destrucció del volcà! tenen formes estranyes. Què vols dir? Però si no... Oh! No pot ser! Encara podem salvar el poble si actuem de pressa. En Soka té un pla. La lava caurà pendent avall fins aquí. Si féssim una rasa fonda, la podríem desviar per fora del poble fins al riu. Si hi ha algun mestre de la Terra, que m'acompanyi. Soc mestre de la Terra! Jo no! els altres, agafeu una pala! Sí! Vinga, ens hem d'afanyar! Vinga, pressa! Molts cops oblido el poder de l'Ang dominant l'aire. Espera. Què has dit? No res, que l'Ang és un mestre molt poderós. Sí, tens raó, sí. Per cert, li havia agafat el llibre un moment. Vas manipular els núvols, oi que sí? ha! <laughs> Molt intel·ligent, noi. No és per res, però espero que tothom hagi après la lliçó, que no s'ha de confiar tant en les prediccions de futur. La Tia Boo va predir que el poble no es destruiria i no s'ha destruït. Com sempre, tenia raó. Em fos una ràbia. Deixa el suca. Segur que se'n sortiran. Li puc fer una pregunta? I tant, maco. En realitat, d'amor no em va veure res, oi? Només em va dir el que volia sentir. Et diré un secret, jove mestre de l'aire. I igual com has pogut modelar aquells núvols, tu també tens el poder de modelar el teu destí. Adéu a tothom! Molta cosa conèixe-us! Que et vagi bé, Renc! tu també! Gatamaula!